«Мені бджола може дати прожиток». «Пасічником!» Зазміїлася їдь на синіх густах безбородька, а під очима зім'ятими циганськими сережками аж затіпились припухлени. «Він, змалівши розумом, хоче тепер жити відлюдником, як у пні. Не вийде голове сидним сидіти і лежним лежати не той час» і погроза аж відслоювалась від його зарізяцького виду. «Угу». Подав голос і край сагроном, що аж бухтів, безмежно легаючи шинку. Куди тільки він прожера верга її? Отак і дотаревить усю до кістки. «Чо можна вийде?» У голосі безбородька закликотіла жовч. ще не догадуєшся?» А хто має бути підпомагачем німецькій владі? Ти подумав над цим своїми крученими місками, чи Дон Кіхот запаморочив їх? Тицьнув цурпалистим пальцем на книгу. Хай від молодших іде підмога новій владі, а мені вже здоров'я не служить нездужжя прийшло. Що ти галамагаєш? «До молодись на жировисько, він ще здужалий, а тут...» «І де твоя колишня на нахрапостість поділася?» «Час і війна надломили її, і сяк і так опинається і одмагається рісник. Час і каміння ломить. Час, який він не є, летить на крилах, лебединих чи гайворонячих. На плечі ж людині скидає не пір'я, важку ношу» чиїми словами про бубнів, рогиня. Все на ньому і в ньому було притлумлено безнадією. Лише одні зуби не журились, спалахували золотим вогником і так в'ялили уста, що на них лускою аж шерехтіла потріскана шкіра. «Що це мене тебе лихоманить?» Трохи охолов, щось прикинув безбородько. «Хохломанська обережність чи страх?» Хоча б і страх. Про колишню зрадливу фортуну війни згадуєш? І від неї маю пам'ятного. що й досі її жорна гудуть у вухах. І даремно. Кайзерівську помилку гітлерівці не повторять. А ти не бачиш, як тепер течуть політичні води, і яку силу має Гітлер. Уся Європа вже під ним». А він не тільки на Москву, а навіть на Індію націлив очі і танки. Йому історія записала на своїх картах перемогу. Ось я кайданемо більшовиків, і ти за сумринну працю у німців засягнеш хутір свого батька. Герасимом калиткою, правда, і при німцях не станеш, та хуторянство доскочиш. Тоді вже можеш удень посічникувати, пасічникувати, а вночі додивлятися мужицькі сни. Не хочу я ні хутора, ні старостування. Угу. Mm -hmm. Вже зацікавлено глипнув на магазани карогиня, у якого працювали не тільки щелепи, а й їжак щетини з того підбитого під боріндя. Безбородько на хвилину замовк, націлив на лісника не зіниці, а шершні, і вдарив, наче колодієм. Стривай, стривай, старий лисе. А тебе, мудрія, часом більшовики не залишили під піллі. Тоді я сам нашмарую петлю милом і заарканю твою шию. Пам'ятаєш, як це робилося за Скоропадського у державній варті? Страшна погроза і згадки минувшини вичивали на чолі магазаника холодний піт. Хотілося кинути у вічі шляхетному викрутню їжте, легайте, гості мою шинку, але не шинкуйте моїм життям. Та, похиливши голову, стримав себе, бо знав твердосердність безбородька. Видко назавше зв'язав їх чорт бісовим мотузочком. Не дочекавшись відповіді, Безбородько зловісно стишив голос. «Мабуть, ти не дарма».